Esker Mila, intzagieta eta Sagiarte Euskal Telebista eta ipagaldearen horrena ipagai horai, Guillaume, idigoien zurekin egunon? Egunon, bai. Oita amagurte ospatu ditu Euskal Telebistan zabaltzen den ipagaldearen horrena beritarteak, joan den ireilaren ogoitabian saio berezi bat ere egin zinuten, urte mugakari, leengo eta orengo kastariak. Egin zuten, eh? gu bakarrik elkarriskateta hori zingin. <laughs> Mo, ara behin, hor zinezten azteko leengo, no. leengo kastariak ere bai. Behar, hor beden. Guillaume, zuretako pertsonalki, zer izan da ipagaldearen orena zure lanetik uh, gain E, bat handia. E, ni kastetaritzan sartu nintzen e, eta irratian e, iparaldaren ezagutzeko eta baita ere telebistatik izan da iparaldaren ezagutzeko plazer handi bat. Shartzea, xokoa initzetan e, aktoritatea galditen zuen larik edo batzutan estakuriari atzemaiten gine mena kastetaritzan gertatzen den bezala. bat ere hori kokatzea eskualerigusiaren mailan, zenen e, hala ere hori horrek ere badu importantzia, e, ni beti sinetsiz zan dut eskolerri baten egiteko, eskola iparraldia behar dela egin, eta horrekin egin dela eskolerria, eta dena horzen, dena horzen, eta placer bat ere hori guziak defendiatzea Zazpi provinzien mailan. Oita Zazpi urtaz, ze eh? urtetan sartu zinen? 2002-2008 mairuko urtari laren hiruan. Bian telebisitaz znakien deoz, eta dena nakien. <laughs> <laughs> Erraiten zinuen, beraz, zure lana zan da, Ipar Euskal Herria, Euskal Herria zabaltzea? Bai, hori da. E, zeren, e, Ipar Lehen pasatzen da eta beste mankizunak bezala, e, behar bada izan da momentuat, un deskonekzioak baziren. Gana, idu, guk hemen hori ikusten ginielarik han e, beste zeit ikusten zuten. Bena, ez tutusten olako biziki izan den, zenta hor, antena historio eta etzen posible. Erbika Ma. ilu historio eta Nafarroarekin izan da hori, hmm. e, benan, gurekin ez tutusten izan bada ere, izan da labur. Antxo, itamagurte, ez da Eztiagas izan, batzutan etenaldiak ere izan dituzude, desagehtu zen, hor oh dutek gialdaketak ere izan dira... Borroka bat? Borroka ba, bat, euh, ambizio bat bat zen astapenean Eta ambizio horrek iranduen denboran Eran ez beti uh, gehiago iten, gehiago zabaltzen Ari gindela, iparaldeak basula zinezko leku uh, Ohargarri bat, uh, da istorio ez dut eranai Gindela Ambizio da, bat egiten duzuleik, ezkal ambizio... telebiztaren ambizio bat? Bai, ezkal telebiztaren ambizio bat, eta gurea ere Erten boran, zer horrekin e, ni gauratzen naiz eta momentu batean adibidez, deskonexio bat intzen, ez deskonekzioa, eman kizumat horren erdikoa, Sibiroko zivomak usteot gara jartan, edo bon, errien txindikatak, beden errepikagailoak zarizitu larik, horren erdik batetako emankizuna egin engin ginoen, mauleko eta herriko etxetik, ara adibidez hor lakoik ez dut uste ikusi denik. Azken gauza batzu egin dira, behar ba, duela hiruspala urte, behar ba, eman berezi batzu, bereziki bakke e, bidearen karietarat edo ola, bena gerostik, hafen, gioztut denas egitzen, eh? erretretan iz, behaz, ez dut denas egitzen. <gülüyor> <gülüyor> Nei dudana ergan, Gion, da, oitamak urtez, etenga beko dazteko erregularki borrokan zinezten, bai ordu aldaketak zirela, bai eten aldiak zirela, zer da, Euskal Telebistaren kontjako borroka bat, zuek eramaitzen zin dutenak, Beste bohuka bat zen? Ebe, izan zen momentu bat, nun desa herzekotan izan zen, eta hor izan zen kanpaina bat nun shi, e, izen pedulak bildu ginen no? wow. argiki zen eskola e, buruz, egindako e, e, kanpaina bat aztekotat Jean Richelar buru eta e, zen bakarik, eba zirem beste batzu ere, e, zitu denak goguan bezaz ez du e, e, segituko, baina izenak amaiten, behinan horzirenak eta zinez eskola zen dituztanak personalki gaur ere, Jean Richelar nola zen eskola burua haremanak bat zituen bilboko eta bai politika, eta Etebeko, beraz... Nausiekin. Nausiekin, guziekin, eta altzun, aldi olori izartzen zuen uh, solaxian eta egiada izan zen bohu gabat. Eta sortut bildu intuen sinadura batzu ikara ariak, adibidez, agnein, uh, neska gazte batek, inzuen etxien inguria, siñadura milzeko, hauza ari gariak izan ziren, nahizetzen biziki antolatuaren endogu, hmm. bai ideia botaia zen, eta jendeak hartzen zuen, eta ja, zinez... Uh, I santzenola koburaka bat eta geroztik ere nola eran usteote Ambizio falta bad dela ipaaldeari buruz, eta ipalaldean horena gehiago kontsidatua bezala da, bon, behar da pasatu behar delako pasatu. Eta ez noiz behar da, zer behar du ipagaldiak ipargaldaren orrenaren bidez eta noiz eta no nola eta ez da hori gugu eta. Ki... jakatzen dugun ara, gure hipprogabeen arabera. Konkresoski okay, galetuko nizun zer diozu Ipaago Euskalegiak duen lekua Euskal Telebistan. E, Erramezala erretazan iz, behaz ez duela hait hartoskiz. Edo, edo izan duen, lekoaz. Egia eh? ba, e, e, da, zaila izan dela beti defendiatzea mengo hatunata, e, eta hori gertatzen da, Korrespontxal guzietan Bai frantzian, en frantzian navar Korrespontxalaz izte? Korrespontxalagira, eren nahi du Erredakzio zentral baten MMP. MMP gira, eta jarek du Erabak izan gaiaz zer den Bistandena, gazetariek erretan dituzte Bada haut tau, haut tau Eta askotan da, ez ez hau zau gu Interzatzen, eta ez da hori Hau zu sendimendua er boho galdu dela Ez dela irabazia Ez irabazia izan Ez dela e, irabazia ze berdin da berdinda, Este telebistetan, erredakzio eh, eh, zentral bat bat delarek eta korresponsalak inguruan, gauza berada. Izigari zaila da lekuko berri bat gauza eh. berada lekuko erredakzioak edo lekuko kasetariek e, importantak hausitzen dutena eta pasaraztea. Eta are gehiago e, berbada gure kasuan eskoalerian, ipar, aldea, be, ipar aldera buruz itzulia da eta egoaldea, egoaldeare buruz. Eta ez ditugu bat ere politika estruktura berdinak, ez denore beretan, salbu europarrak adibidez. Eta haute eskunde zola hartzen aste magira, are zailago da hortako. Adare zaga txikiko duzu, zure bilbide luzeaz. Lennik hartzen eh, eh, dut hori opari bat bezala, zenta bizizun izan dut anak, izan dut ipar aldeak aldaketa importantak eh, izan dituen momentu batean, hara? Aldaketa horiek guai gertatia dira, baina behar da beste pausobat etera basatu, e bon, uh -huh. ezgi ez da gure esku, ez da nere esku behintzat, eta uh -huh. behar da hor da koska. Ni beti barchatu hitz hori anitz erabiltzen dut, ezpeitut beste gatzen behiten, baina ambizio historio bat eta hori, hori behar da usteot berriz auspotu eta indartu. Beste gai bat, kazetari izan zira, bo, berri aukezlea izan zira, baina kazetari izan zira ere bai, biak alabaitira. Kasetaritza... Ba, i... Joetan nintzen terren horat, eh? Bai, Asko bai, bai. Oda, eh? Epre, xoski, Euskaraz, Ipaga Euskalegian, ez da beti erges ere? Ez da erges, engaiamendu bada. Ara, bai kasetariren partetik, usteot nahi badugu e, Ipaga Eskualdun bat, behar dira kasetariek. Beaz, engaiamendu bada. Hor, eskualaz mitzatzia irratian telebistan batzunako ahire da, huay, gara, usai hartia da, badira beti kliente erexak, ez da hala. Nezu mm. uh, horre, yeah, eh, keriten zinioen, duela oitaman jorteo, no inoztailagozela. Ha, ah, ba, ba gogoratzen dut, eh, lehenik eskualdun bat, sekula, struktura, lantegi, berezekik kostalde unta buruz, naiz barnekaldean ere, eh, sintomo berdinak diren, eh, ustezten lekean, bena, zuten sekula pentsatuko, gehiz da beharren fase bat, ba, ba, bat eskualdun bat. Problema da, etzakien, hafen, enfin, nola, langile, xumet batzer, etzen alfabetatua, behaz, bai, eskora badaki, nahi, txikoa, eta etzen menturatzen mintzatzea, izan dira olako etapa haniz, Baina uste dut huai, ere, uste ez den lehpuan eta atzemaiten aldela eskualduna ez dut egin ere, atzemaiten dela. Gero berriz ere hori ere engaiamendu bada, gana dut uh, eskuala hori engaiamendu bada eta izain da luzaz eta e, gauza edera da ere hori, eta horretako behar da engaiatu. Hortzion, argiten zinuen, boruka hori ambizioaren, boruka hori etzela irabazia, baina irabaz daiteke badu detorkizunik, oi no? Egin izan bada, diola, oita amarrute ipagaldaren orenaren parioa, nik uste dut, egiten aldela, baina e, behar bada galditen du, e, bai, biztan dena, eskualter biztaren baktetik, bai hegoaldeko e, gobernu e, jaularitza, burarar baita e, eta beraz horrena ere fea. Eremaila. Ba, Eremaila, ba, bera, ba, beste izbat esikatzen, bena, ere maaila izan ez, baina iparaldian ere struktura bat ditugu, eta ze ambizio dugu, hori usia maigatien ezari, eta mediuak me aurkitu, emekin emekin, partzu ergoan, hori ere momentu batean, eta... Ez da beste eskubak errik. Ez, ez beste bestenesku. Uste hota, eh, bon, ma dira eskolarari buruz eniz borruka, eskolarara konde publikoak dara mazkienak, xartzeak eh, eh, hor dira urtero eltrosan direnak, berenza eltrosunikin, badakigu, ez dela haize hori guzia. Baina, momentu batian, berada, iludikatu zer den uste dut, sortu zelarik iparadena horrena, ez iparadena horrena zelakotze dola, mailean ginen jena dut, frantzai mailean ginen bazen telebista bat eskoraz kastariak eskoraz, jada baziren lehen horre, ez dute hori ere ezta ezabatu da, baina hor albistegi bat bazen egunero telebista, eta ikaragia zen, etortzea leku batetara telebista rentzat, ez baitzen jendia oitua, oait baztegozitan kamaragoa dira ez da kasei kasu itene, erdeko olian eh, baden la estena bena itsenrola le ino eta bias orduko henia nisaiteko eskuak televiztaren partez edo y parlano partez edo correction partez ba like eta multimedia antena bat desconnexion eta horrelakoekin partaide izan beste eragile eskualdunekin edabiden aldetik eskalijateekin kanal du eta caseta idatzietako kastarekin hori guztia berlaike hortan xinon Hei nian, izaiteko. Iyo me digo jen, Shker Mila, gozazazatu zure retretat ondok eguna gartela. Egon la <laughs>